ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا ليت والله ربي يناديكم امه الصحراء يا شعب الخلود من سيواكم حللا ولا على الورا ايو داعي قبلكم في ذا الوجود فَحَلَا كِسْرَاهُنَا لَقَيْسَرَى رَبْهُنَا اللَّهِ من سواكم في حديث أو قديم طلاع القرآن طبحا للرشاك ساتفا في م french العظيم ليس غير الله ربا للعباء من سواكم في حديث أو قديم طلاع القرآن طبحا للرشاك ساتفا في مسمع التون العظيم ليس غير الله ربا للعباء ليس غير الله رما للعباء إله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد نبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقدرشد ومن يعس الله ورسوله فلا يدر الا نفسه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 A'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim Ya eyyuhalladzina amanu taku Allahe haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun summa amabati Pocztavana moja, brato kao što vam je pozna tu prethodnih, nekoliko predavanja mi smo započeli govor o jednoj temi koja je jako važna da se danas o njoj govori zato što se radi o jednoj ogromnoj zabludi koja se proširila i koja je prisutna u današnje vrijeme i koja je ogromne mase pridobila kao svoje sljedbenike iz razloga što ta zabluda svakog dana jača kao iz razloga što je malo oni koji ukazuju na nju na njenu štetnost na njen batil neispravnost i na kobne posljedice koje od ove zablude imaju muslimani a ta zabluda braćo jeste demokratija o kojoj smo govorili I o ćemo već raz da govorimo u jednom njenom dijelu, zato što su sve ove stvari blisko vezane i sve stvari koje nam dolaze upravo proizilaze iz toga da li smo shvatili pitanje koje je osnova ovdje, a to je pitanje kada smo govorili i iznosili dokaze da je demokratija vjera današnjice. Vjera koja se pojavila u današnje vrijeme i koja je u svoje kanđe uzela mnoštvo ljudi, pripadnika židovstva ili pripadnika kršćanstva, budizma ili drugih veroispovijesti kao i što je u svoje okrilje uzela i mnoge pripadnike islama ili ogromne mase muslimana. Zato nam je želja, braćo, u osnovi Da Ovu stvar pojasnimo I da se što više proširi I da se što više Naš narod upozna sa ovim Zato što Stvar koja se ne zna Lako je u nju upasti, lako je Pasti u zabludu Upravo preko tog neznanja Međutim, samo to neznanje Nakon što čovjeka odvede u zabludu Ili što čovjeku odvede u kufar ili širk Čovjek nema opravdanja Čovjek nema opravdanja I toga ne spašava onog imena u koje Koje on dobije samim dijelima Ili riječima koje bude izgovarao Ili dijelima koja bude radio Zato nam je cil Da govorimo o ovoj temi I da ukažemo našem narodu na istinitost onoga što u istinu demokratija jeste. I da im ovu stvar pojasnimo iz razloga iz razloga što je narod ne zna i ne pozna i zbog toga je prihvata od onih koji je na sva usta i na sve načine čak i na način sile žele i hoće proširiti i ubaciti ubati u srce svakog čovjeka, odnosno ovom zabudom prekriti sve sve razumne razumne osobe. Mi smo vraćaju ovdje spomjali, ako se sjećate, spominjali smo ovu stvar i želim je da još pojasnimo i da je još više ho aj razložimo, da je pojednostavimo da bismo što lakše ovo shvatili i da bi naš narod koji se inša Allah i ovo čuti da bi mogao da shvatio čemu se ovdje radi da bi mogao da to prepozna jer narod samo onda kada bude ovu stvar shvatio i ispravno je prepoznao šta to znači onda možemo se nadati inša Allah jer u našem narodu ima ima iskrenih ljudi ima iskrenih ljudi Koji hoće din Allaha Đelešanuhu, međutim, zbog ogromnog neznanja i zavude u koju su dovedeni, ne prepoznaju i ne znaju gdje je, jako često ne znaju gdje je istina. Zato nam je žela kažem da ovo što je moguće više olakšamo da postane jasno. Zato, braću, ovdje kažemo, ovdje kažemo da je demokratija u osnovi Vjera poput drugih vjera, kao što smo govorili, da ona ima u sebi mnoštvo osobina koje imaju i druge vjere. S pime što kažem da je ova vjera današnjice, da je ona mnogo veća zabluda nego bilo koja druga vjera nego kršćanstvo i nego židovstvo i nego budizam ili bilo koja druga vjera koja je poznata i da ima svoje sljedbenike u današnjem vaktu zašto? ima više razloga ima više razloga braća u osnovi kada čovjek hoće da prihvati jednu vjeru traži se da napusti onu staru kojoj je bio Tako da onaj ko prihvati kršćanstvo, ako je bio budista, ne podnosi više da prihvati kršćanstvo, a i da dalje ostane budista. Već i celokupno misionarstvo kršćana, koje je usmjerno bilo u siromašnoj muslimanske zemlje, pogotovo po Africi, upravo je radio na tome da ljudi napuste islam i da prihvate kršćanstvo zaprinovati kršćanstvo i tu njihovi rezultati su nikakvi bili. Zato su se kasnije preokrenuli da rade neku drugu stvar, a to je da napuste više to, već da počnu pozivati ljude samo u demokratiju. Što znači da napuste islam i da uđu u demokratiju bez obzira što neće ući u kršćanstvo. Hrš, jer i bleso lanetullah alejk nije pitanje i njemu važno da kuđe u kršćanstvo ili židovstvo. Njemu je važno da napusti din Allaha kratala, da napusti istinu i da pređe na stranu laže, da napusti do obožavanja Allaha i da počne obožavati koga? Nekoga drugoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tomu je važno. Zato vraćo kažemo da je demokratija veća da iz razloga Što ona nije došla sa ovim načelom I nije postavila uslov Da moraš napustiti Zvaništo da kažeš ja napustam Islam prelazim u demokratiju Niti napuštam hršćanstvo prelazim u demokratiju Niti napustam budizam prelazim u demokratiju Prihvatam demokratiju Već je otvorila vrata I sva se ponudila sa celokupnim svojim sistemom i sa onim što svaka vjera kod sebi ima, to je da ima svoj zakon, to jeste svoj šerijak, da ima vlast, da ima upravu, celokupni sistem života i tako dalje, tako dalje. Ponudila narodu, pozvala ga, a onda one koji i neće dobrovoljno putem sile i ostalih sredstava, polako doteravaju do reda i ugone u, ugone u ispitor, ugone u u istini tor. tako braćo moja da od ove zablude niko drugi nije imao štetu osim osim muslimani osim muslimani zašto ovo kaže? zato što kršćanim braćo kada primi demokratiju odnosno kada postane demokrata ili uđe po vjeru o demokraciji prihvati tu vjeru on u osnovi ništa ne mijenja Zato što je prije bio kjafir, prije i kada ušao demokracija opet je kjafir. Ista stvar je sa židovom, koji je i dok je židov bio kjafir je bio i kada se prihvat je demokracija opet je šta? Opet kjafir. I tako je stanje sa svima drugima. Međutim, ko je ovdje strado? Stradali su muslimani. Stradali su muslimani koji su gledajući... Ostale nevjednike kako ulaze u ovu novu vjeru. I oni pomislili da i oni na isti način mogu ući u demokratiju. Pa će biti musliman demokrata. Biće musliman demokrata. I ovo vraćo kod mnogi danas prolazi. I mnogi će ti danas kazati. Moguće da bude musliman i da je demokrata. Međutim mi, mi kažemo. Dobro. Ako kažeš da je moguće da čovjek bude musliman i demokrata Pitam te Pitam te Je li moguće da čovjek koji je kršćanin Pa primi islam Je li moguće da u isto, da u isto vrijeme Primi islam da bude musliman ali da zadrži kršćanstvo Pa da kaže ja sam i kršćanin i musliman Jeli moguće da čovjek primi islam bio židov, pa da kaže ostajem i židov, ali i musliman sam, primio sam islam. Ili bilo koja druga relacija na istoj na istoj osnovi. Nemoguće je. I ovdje se mora složiti da je to nemoguće iz opš iz ovaj osnovnog razloga što takav čovjek nije ispunio Osnovni, braćo, rukm šehadeta Osnovni je rukm šehadeta Koji je to rukm? To je rukm la ilahe La ilahe Nema Boga To jeste nije zanegjerao Druga božanstva illa la Allah. Osim Allaha te barata Jer da je zanegjerao, zanegjerao bi Kufr i tagutijet Kršćana i židova I budista i ostali Međutim, on to nije učinio On to nije učinio I zbog toga šta? Zbog toga njegov šehadet mu ne koristi. Jer on nije ispunio osnovni osnovni uslov, osnovni rukn. Nije ispunio kod, kod tog šehadeta, a to je da učini kufar utaguta, da bi tek poslije mogao da učini iman Allaha te barakve ta'ala i Allah Đelešanhu drugačije ne prihvata taj šehadet. Drugačije ga ne prihvata. Pa ako ovo, ako se ovde nađemo i ako ovo prihvati a ovo ko ne prihvati onda nemamo šta da pričamo onaj ko ne prihvata ovo da mora da se učini prije svega kufru taguta pa tek onda imamo Allaha te baraka va ta'ala onda stati nemamo šta da pričamo jer taj koji ovo nije shvatio on u osnovi nije Ma makar ne znam kakve titule ali kažemo S obzirom da je ovo osnova Oni koji, koji Koji kažu da može biti Musliman i demokrata U isto vrijeme Kažemo mu Je li ovo osnova I slažeš se sa mnom Da ne može Ovaj kršćanin koji je primio islam U isto vrijeme biti I kršćanin i musliman Ako kaže slažem Slažem da ne može E onda da Pitam te koja je razlika Između Ovoga kršćanina Koji u isto vrijeme ne može Prihvatiti islam i biti kršćan i musliman I, ov, i koja Razlika između toga I onog muslimana koji je prihvatio Demokratiju A osto i musliman i demokrat Koja je tu razlika Apsolutno Prečno nema razlike Apsolutno nema razlike Zato što je nemoguće, nemoguće da uđeš u jednu vjeru koju si priznao, prihvatio, slažeš se s njom i tako dalje, pokorio se njenim, aj ovaj, profitsima, priznaješ njene zakone, vlasti i ostalo, a i da u isto vrijeme ostaneš, ostaneš u islamu. To je nemoguće. To je nemoguće. I ako se sećate Mi smo spomenuli Da jedno od značenja dina Braćo, jeste šta? Sistem života Jedno od značenja Ed din, vjera, šta znači? Kažu istansko činjaci To znači sistem života Bio ispravan ili neispravan Sve jednom Zašto? Zato što Allah te barakasalija rekao šta? Lekum dinu ukum vali din Vama vaša Vama vaša vjera Meni moja vjera Što znači da je Allah te nazvao Kufr i širk Mušlika i kjafira Nazvao ga na Nazvao ga Dino, brać A zar demokracija nije Kufr širk Zar demokracija nije Kufr i širk Ima zakon Mimo Allahove vlast Ima vlast, mimo Allahove vlast Ima susto, mimo Allahove susto Ohalalila oh, je ono što je Allah zabranio I zabranio je ono što je Allah naredio Postavlja ljude na mjesto Allaha te baraka i va ta'ala Čini ih nidom Allahu Đalešanu jednaki I tako dalje i tako dalje Da stvari puno ne ponavljamo Ali hoćemo da ukažemo našta Hoćemo da ukažemo Da ovdje nema braći apsolutno razlike Nema aksolutno razlike Između Između onoga Ko je, Ko je bio kršćanin Pa prihvati islam Pa ne može da ostane i kršćanin i da, I da bude posle musliman Da bude dakle dvojako Da ima dvojno državljanstvo Da nam bude to jasnije I da ima pasoš musliman I ima pasoš Kršćanstva U isto vrijeme ne može Ako pređeš u islam, onda moraš te odreći Kršćanstva Isto tako čovjek Ne može ostati u islamu Da bude musliman A ušao u demokratiju Ušao u demokratiju i postao demokrata Već kada uđeš u nešto Onda si izašao iz onog prvog Kada uđeš u nešto drugo Moraš izaći iz onog prvog Da bi ušao u ovo drugo Moraš i ne možeš obstati ne možeš obstati na, na dvije strane ne možeš obstati na dvije strane i ovo je samo dakle šta, ovo je igra šeitana lanetullahi alej sa onima koji mu se pokore i odazovu, iako on vlasti nad njima nema to što je rekao Allah nema vlasti nad njim samo i poziva pozove ih na izbore i oni mu se odazovu pozove ih na koncert, oni mu se odazovu Pozove u kafan, oni I tako dalje, i tako dalje. Međutim, ovdje je dakle, samo ovo pitanje. Pitanje da muslimani danas svate da je demokratija poput drugih vjera. I kao što, i kao što, i najveći džahili među muslimanima koji se prepisuju islamu, i muslimanima kada bi mu rekao prihvati kršćanstvo i stavi krst oko vrat rekao bi ti neću nikad to ne bi učinio isto tako moraju da shvate da kada u pitanju prihvatanje demokratije na isti način na isti način mora prema tome da se da se obhodi na isti način I kažem, ne na isti, nego na još oštri način, nasprem ovoga, zato što je ovo veća zabluda. Zato što je ovo, ovo veća zabluda. Jer i kršćani, i židovi, bilo koda, da oti k njima, oni ovaj, znaju da patođeš njima, prihvatiliš kršćanstvo da se kršćani i da više nisi musliman. I da ti nadjevaju ime i tako dalje. Međutim, ovi šta su radili... Šta su ovi uradili? Ovi su uzeli te u stvari da, je, da budeš njihov I ti istinski si njihov Kada si priznu i prihvatio Međutim, rekli su ti nema problema staniti i govori da si dalje musliman Nije problem da ti dalje govoriš da si musliman Nećemo ti ni ime mijenjati Nema problema Samo ti nastavi dalje Klanjaj, posti, čini šta god hoćeš Ali si ti se nama porobio Ti si postao rob I I pripadnik naše vjere Kojoj su se Kojoj su se prikučili, Ogromne mase Ogromne su se mase tome prikućile I upravo braću Kad se zlo proširi I dobije velike mase Kao svoje sljedbenike Onda sama ta činjenica Samo to stanje Te proširanosti toga šera Čini tu stvar Kao da je to hala. Kao da je to dozvoljeno, subhanallah. in baš ta situacija utiče i na mnoge ljude koji se prepisuju znanju da ove stvari, kod ove stvari, ostanu im oči zatvorene i srce zatvorena i ne znaju da kažu, ne znaju niti mogu da kažu istinu po ovom pitanju. I zbog toga ćemo naći danas da su na ovom pitanju mnogije daje nažalost fale od kojih smo puno hajera čuli i dobri savjeta i dobrog znanja međutim kada se pojavilo, pojavila ova stvar vidimo da su mnogi da su mnogi izgubili orijentaciju i da mnogi ovaj prave nekake greške koje ne bi smio niko od njih da napravi zato što se ovdje radi o osnovi vjere zato što se ovdje radi o osnovi vjere i zato kažem braću s obzirom da je mnoštvo naroda zapalo u zavodu. Nema preče stvari nego govoriti danas o ovom pitanju. Nema preče stvari nego govoriti o onoj zavodi koja je najopasnija trenutno. Ne može da se govori, vraću, kada, kada je napad, napadnuti islamska država, napadnuti muslimani, n, nema tu taj vremena da se govori kako se su zima. Nema tad vremena i nije to vrijeme tad da se govori o dobročinstvu prema roditeljima. O ne znam što sve bitne stvari u islamu, već o čemu će se govoriti? Govoriće se o odbrani muslimana, govoriće se o džihadu na Allahovom putu i tako dalje, tako dalje. Zato kažemo i govorimo danas, nakon što nam je Allah te barekuta taala omogućio sa svih strana, iako je u svoj svojoj mašineriji koja radi protiv protiv uvehida i protiv tawhida allaha tebara kratali, protiv ovog čistog dina nama je ostalo mali prostor a to su, to je mogućnost ovaj, korištenja do neke interneta, ili korištenja CD-ova, ili kaseti, itd. ali allaha tebara kratali omogućio koliko je omogućio i on će nas pitati za ono što nam je, zašto nam je do mogućnosti i zato nam je želja, zato nam je želja da danas upravo govorimo o ovoj stvari koja je danas jako bitna jer mi jako često hoćemo da govorimo ljudima o nekim sunnetima koji, koji su nestali među svijetom i tako dalje a osnova Dina otišla kako da čovjek te slijedi u sunnetu kad, kad to nema osnova. Kako on promijenio veru timu govoriš trebaš ovaj da stratiš pantalone a to u toj njegovoj vjeri nije tako I svim ugovore drugačije Trebaš da staviš kravatu Da se kaže obučeš lijepo da staviš kravatu Jarab Postalo lijepo kod muslimana Kad kaže da se lepo obučeš da staviš kravatu Tomu lijepot Kao što je subhanallah Kod muši kao postalo Čast i lepo da ubije Svoje žensko odjeca Da ga živo za kako u zemlju Ali ta lijepota dolazi iz jednog izvora Od šajtana Od njega dolazi ta lijepota i to se dešava samo onome ko napusti slijedjenim Kur'an i suneta poslanika sallallahu aleyhi wa sallam i ko napusti osnovu ovog dina i negdje zglađa sa, sa sadbe koja je poznata i koja je pojašnjena Kur'anom i sunnetom poslanika, poslanika sallallahu aleyhi wa sallam i upravo brećeno u ovoj zabludi u ovoj zabludi šta se dogodilo dogodilo se da ta demokratija i ti sistemi demokratski Ne postavljaju ti ovaj zavodžu keafira Sa imenom keafira I tako dalje On ti i dalje tebi Ne smeta njemu Da i dalje tebi bude ahmed na čelu I da ti bude Hajru i da ti bude mulju I da ti bude ne znam ti ko Nema smetnje I njega, njemu ne smeta to ime Na koje se danas muslimani I tekako lijepe I oko koje se muslimani te kako danas Prepiru I ovaj staju Na stranu ovog ili Njemu to ne smeta Jer ta vanština pogotovo ti nazivi Za njega ne igra ulogu Za njega igra ulogu Da si ti se regrutovo u njegove redove Da si prihvatio njegov sistem života Da radiš A ti ga učestovati Ti ćeš pomoć njegovu zagludu I taj njegov din ti ćeš pomoć Bio sve sam toga Ili Ili Ne bio svesan toga. I zbog toga, braću, sve ove stvari, sve ove stvari ukazuju nam, dakle našta, ukazuje nam na potrebu da se našem narodu, da do našeg naroda dođe znanje o, ovom, o ovoj osnovi. Da dođe znanje o ovoj osnovi. Zašto je, braćovo osnova? Zato što kada shvatimo, kada shvatimo svi da su jevrejstvo, kršćanstvo, budizam, ostale vjere i demokratija, iste, da su sve vjerene ovaj kufra, onda kad to naš narod svati neće biti problem da mu objasnimo i da on shvati kako, kako su sad to poslanici koji uđu u skupšinu i postali kefir. Neće mu to biti problem da svati, Zašto? Zato što ćemo mu Što će mu kazati. Vjeruješ li da je kršćanstvo nevijesok? Moram se kaže vjerujem ako imalo muslima. Ko je najpreći da se od tih kršćana prozove kjafirom? Njihovi vođe, subhanallah. Njihovi vođe. To jeste njihovi svećenici, monasi itd. Paralelno tome šta imamo? Demokratija kad shvatiš da je demokratija kufer kao što je i kršćanstvo kufer i gore od toga ko je najprije da se u tom sistemu prozove kafiron pa njegovi njegovih svećenici a to su upravo oni koji uzimaju pravo svećenika koji propisuju koji propisuju poredelahalishanhu zakone i time im obavezuju narod ista je isto je pitanje koga Isto je pitanje poslanika u skupštinu koje su zakonodavno tijelo, koje je propisuje zakonem ima Laha Đalešanu. I zato su oni najpreći da se nazovu kjafirima, jer su oni nosioci i sprovodioci to u I zato smo na prošlom desu, ako se sjećate, izneli otprilike 4-5 dokaza o tome zbog čega onaj ko uđe u skupštinu je kjafir. Zbog čega onaj ko uđe kao poslanik u skupštinu je tijafir? Pasmo, dakle spomenuli šta? Spomenuli smo riječe Allaha te barake o tali o kojima kaže <coughs> Wallahu jahkumu Allah sudi Ne sudi niko drugi Allah te barake o tali, sudi Međutim, kada su u pitanju o poslaniti u skupštini oni donose, oni donose presudu, oni donose zakone Oni izglasavaju Oni ih nameću narodu I s njima obavezuju narod Tako dalje, tako dalje Također smo spomenuli dokaz Da u tom slučaju Da jedni druge To jeste narod uzima poslanike Zašta? Za erbabe, za bogove Mimo Allaha tebala k'o ta'ala To jedni druge uzimaju za bogove Mimo Allaha tebala k'o Upravo na taj način Što uzeli su i postali za božanstvo Koje će onda I zadužiti propisima, odrediti šta im je dozvoljeno, šta im je zabranjeno, i tako dalje, i tako dalje, ne usprčujući se, na ono što Allah, tebara, tebara, objavio. Kao što smo i braća spomenuli, što smo spomenuli, slučaj i čovjeka koji sa najboljim nijetom kaže da ulazi u skupštinu, a to je da dobrovoljno, je dakle dobrovoljno ulazi sa nijetom da poziva... Na dobro odvraća od zla... Da pomaže istinu... I tako dalje, i tako dalje... Pa smo rekli da je on i on keatir... I toga ne spašava... To što ima dobar njer ne spašava... Zašto? Zato što sami ulazat samo... To je priznavanje... Priznavanje tog parlamenta... To je priznavanje tog parlamenta... Da je ovaj, da je to nešto što je dozvoljeno... Zato si ti ušao... Da, nije, da, da je toliko tebi bilo zabranjeno... Ti ne bi tamo ni ušao... Da se pomiješaš njim... Kao što smo navili dokaz... Da je Allah tebarak ve taala zabranio te zabranio čovjeku da sedi na mjesto na kome se negiraju odnosno hovaj vrijeđaju Allahove ajete. Te zabu qasidati wal kalhu mudan wa ayi ilaha tamallu min al huka وفكريا مصيحا به شرود وشعري خط من خالي اجتمال فأمتنا تذيب القلب همّا وواقعنا المعاصر في الهتوال فتشريد وهدف وارتصادنا وتبه للشيوح والإحسان سلوا بغداد تمع الجن عليها سلوها عن دماء لا سلوا الأفغان عن جرح قديم سلوا كابول عن أهر الدماء واقف سهو قرود فيا لله من جرح الزبال وأصبح من بني قومي أناس كما قال ابن جن في الرجال إذا ما عود مثلهم رجال فما فظلوا دول رجال النساء فهو يا من تدينه ندنا الجنات يا في الفقير رب جميعا لنصرة ديننا يوم النداء وأمن روعنا رب العباد وثبت جندنا يوم اللقاء وثبت جندنا يوم اللقاء وثبت جندنا يوم